Uh -huh. Jó reggelt! Halló! Szervusz! Halló! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Elolvastam a dolgozatodat az Indexen. Részvétel. Öpponens um, leszek, úgyhogy... Társzerű beszélgetést folytatunk, egyensúlyintézet. Intézet, Filippov Gábor kutatási igazgató. Meglepődve tapasztaltam, hogy kaptam egy e-mailt az Egyesült Intézettől, hogy erre az iskolára, amit indítottatok, még három hely van, és hogyha nem jelentkezem időben, akkor lemaradok. Úgyhogy általában a ryanair és a vízertől szoktam kapni termékmegjelentést hallottak. Hogyha nem jelentkezem, akkor Portóba sose fogok eljutni. Most a Ryanair és a vízer mellé felzárkózott az Egyesült Intézet. Meglepő asszociáció. Fialai. De őszinte. Okay. Uh, hogyan támogassuk a kultúrát Filippov Gábor Ugye az a kiinduló pont, hogy Magyarország nem is kismértékben támogatja a nemzeti összjövedelemből, vagy nem tudom, ez hogy kell mondani a kultúrát, alapvetően ennek a pénznek az elosztásával, annak a hatékonyságával, a felhasznált pénzek mikéntjének vizsgálati hiányával kapcsolatos az, hogy a kulturális szféra... Dacár annak, hogy alapvetően nem kap kevés pénzt, mégis panaszkodik. Nagyon rosszul nem fordítottam le, ugye? Nem, nem. Uh, és egy költséghatékony uh, kvázi üzleti modell volt az, amivel előállt az egyes Intézet, konkrétan te. Hát üzleti modellel nem, de egy, egy hatékonyabb finanszírozás rendszerel, igen, igen, igen. igen. Nem, nem profitorientált szemszegből. Igen. Um, van egy ilyen mondás, bár már a te korosztályod sem nagyon használja, hát még a fiatalabbak, hogy ahogy azt a mórica elképzeli. Uh -huh. Ebből ugyanis teljesen hiányzik az államnak a kulturpolitikai megnyilvánulással kapcsolatos vágya. Nevezetesen, hogy nem arról van szó, hogy én odaadok neked pénzt, mint zseppénzt, Filippo, hogy ezt költsed arra, amire szeretnéd, vegyél belőle uzsornát, vagy menjél vele moziba, vegyél belőle nyalókát, vagy az ég egyat a világán ne vegyél belőle semmit se, hanem majd ebből félreteszed, és lesz több pénzed. És a kultúránál sem így van, uh, hanem megjelenik egy olyan ideológikum, szerintem ilyen szó nincs, ideológia, rádásul nem is konzekvens módon, ráadásul nem is ugyanazzal a tartalommal, amely azt a leegyszerűsített képletet, amit te fölvázolsz, amire egyébként azt lehetne mondani, hogy akár működhetne is, az én szememben, ahogy azt a Móriczka elképzeli, projekté változtatja és erről nem szól semmit se az írásot, csak még azt sem mondja, hogy ilyen van, és annak meg kéne szűnnie. Vagy hogy legyen, de legyen áttekinthetőbb. Ez utóbbi egyébként mondja, érdemes alaposan a szöveget. A ezt mondja, de nem az ideológia kapcsolatban, én ezt permanensen az ideológiával összekapcsolva mondom. Anélkül mondja. Ez világos. Ez világos. A, te azok közé tartozol, akik talán a leg Nagyobb figyelemmel kísérik a mi munkánkat 2020 óta, mióta nyilvánosság előtt vagyunk. Tehát ha valakit talán kevésség kell, hogy meglepjen az, hogy ideológiai kérdésekről nem beszélünk ezt, te vagy, nekünk általában az szokott lenni a fő célunk, hogy ne az egyébként a közpolitikai témákat szorító ideológiai vitányba szálljunk be, hanem egy olyan, víziót vázoljunk fel, amely szerintünk egy jobban működő országot jellemezne, de értem, amit mondasz. És amit ezt, te mondasz, azt én tökéletesen értem, és az tökéletesen akceptálható is, de ez konkrétan egy olyan terület, ahol az ideológia sokkal nagyobb mértékben van jelen, vagy legalábbis általam sokkal nagyobb mértékben átlátható módon van jelen, mint más területeken, ahol természetesen mm -hmm. létezik gazdaságfilozófia is, tehát mindenhol van ideológia. Uh, itt tudom, azokban ér... tetten érni, ez, ez van talán hozzám a legközelebb. Teljesen értem, amit mondasz. Szerintem ez baj. Uh, ugye, De erről az... egyáltalán nem szól a te írásod, bár erre azt mondhatod, hogy a többi írásban se szerepel lesz. De ez nem lenne igaz. Éppen aztán arra próbáltam kitérni, hogy ez, az, ez a szakpolitikai javaslat csomagunk, amelynek egy részét összegzi ez a cikk, ez még nyáron jelent meg, vagy bocsánat, nem is tudom, mert talál a Kejfej Jancsi szünete előtt közvetlenül, és ez a cikk, ez a második része ennek a népszerű vagy széles körben elterjesztett feldolgozásának. Nevezetesen mi úgy közelítünk a kultúra kérdésköréhez, hogy ezt egészen pontosan felvetjük ezt a problémát, amiről te beszélsz. Míg abból a szemszögből, hogy szerintünk az nem jó, hogy a kultúráról, kultúrpolitikáról, a magyar kultúrának a világ felé való megmutatásában az dominál, hogy arról vitatkozunk, hogy kinek, melyik művész a szívének kedves ideológiai szempontok alapján, vagy ki, kinek osztal a több forrást, nem tudom én, politikai tábor alapján. Mi azt állítjuk, és emellett nagyon hartosan tudunk élvelni, hogy a kultúra amellett, hogy van egy önértéke, amiről nem kell talán hosszan beszélni, azt lehet rólam tudni, hogy nekem, Elég fontos a kultúrának, nagyon sok részt a személyesen, de emellett szemlélhető úgy is, mint egy, egyrészt egy gazdasági ágazat, másrészt egy gazdasági erő. Ebben nem fogok vele vitatkozni, és akkor megragadom az alkalmat. Elhoztam a könyv, nem visszaadom a szót, csak elhoztam az Erik Keszner Fabian egy moralista regényem, ugye Aha. múltkor ez szóba került. Úgy Igen. látszik, én egy nem létező kiadással rendelkezem, mert ez kereken 2000-ben jelent meg az Európa könyvkiadó gondozásában, és hát erről senki nem tud, úgy tűnik, hogy 2000-ben ez ki lett adva. Tehát ez se nem régebbi se nem újabb. Én sem tudtam róla, ezért, dolog, hogy volt a kiadás, de utána néztem én is, és igazából már a megjelenése idejével lefordították egyszer. Most egy újabb fordítás meg egy-két évvel ezelőtt azt, Ez, azt, ez, köz, ez az egy az gondolatjában telekutat. volt, figyelek. Igen. Tehát, hogy én két dolgot állítok. Az egyik az, hogy, hogy ideológikus szempontból sem jó az, hogyha egészen egyszerűen követhetetlen az, hogy mire költünk pénzt és az hogyan hasznosul. Tehát, hogyha nekem ideológiai céljaim vannak, most ezt tegyük fel, ez nem így van, de hogyha ideológiai céljaim vannak, akkor is szerintem, hogyha már rengeteg pénzt költök egy területre, akkor jól látom azt, hogy mi az, amire értelemmel költök, és mi az, amire értelmetlenül vagy alacsony hatékonyságú. De neked ebben költök. teljesen igazad van, csak a magyar Ez hozászás... az első. Igen. Ez az első. Bocsánat, nem, ne hát ne, a, a, a második pedig az, hogy. hogy Azért vannak olyan országok, és ez a Móriczka elképzelő egy kicsit szerintem dekonstruálja, ahol viszont tartósan olyan kultúrafinanszírozási rendszert alakítanak ki, amelyben kisebb szerep jut az ideológikumnak, ahogy most feltaláltuk ezt a szót, és több szerep jut, bizonyos közös céloknak, többek között például olyan közös céloknak, hogy az adott kulturális szfér szférának a termékei azok nemzetközi szintéren meg tudjanak. Neked, Gábor, tudjanak tökéletesen igazad van, én minimális, hogy se vitatkozom a vele, csak ez egyébként az állítsuk a fejeteteéről a talpára a Hegel a tipikus esete, ugyanis az, Igen. hogy ez megvalósuljon, ezt én jelleg a magyar kulturpolitikai támogatás ismerete mellett olyan lehetetlennek tartom, tehát az, hogy egyébként ezt ideálisnak véjék azok is, akik ezt művelik, azt el tudom képzelni, de a hétköznapi gyakorlat ennek 180 fokban mond ellent. Ez azt, hogy van, és ez a frustráció, ami ilyenkor megszokott nyilvánulni a reakciókban, az pontosan abból származik, ami miatt mi működünk, nevezetesen, hogy nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy mindazt, ami zavar minket és ami visszafog minket közösen, mint egy országot vagy egy nemzetet, hogyha úgy tetszik, azt nagyon nehezen tudjuk akár gondolatban is. Neked ebben teljesen van, de a többi területen neki... nagyobb mértékben láttam annak a lehetőségét. Lehet, hogy nem van a hiba, vagy ott én másképp láttam, hogy ez megvalósulja, mint a kultúra a területén. Ez azért van, mert a kultúra sokkal személyesebben érint minket, érted? de. De a gazdaságpolitikában, az energiapolitikában, a munkaerőpiaci politikában és minden területen mi azért elég távolra rugaszkodunk a működő valóságtól, és pontosan ez a célunk. Nem azért, mert álmodozni szeretnénk és utópiákat megfogalmazni, hanem mert és ezért szoktunk nagy hangsúlyt fektetni egyébként a nemzetközi példákra, ami azt szeretnénk megmutatni, hogy működhetne másképpen és működhetne jobban is. És ezt ne keverd össze semmiképpen egy olyan típusú elemzéssel, amely azt mondja, hogy Két lépésre vagyunk ettől a világtól. ami annyit állítunk, hogyha van politikai akarat arra, és közösségi akarat arra, hogy jobban akarunk élni, akkor ezen az úton kellene haladni. Pont ez a lényege ilyen anyagnak, hogy nem a jelen valóságunkra. Neked ebben igazad van hogy nem is feltétlenül mondom. az a szó jó, hogy jobban kellene élni, hanem hogy másként kellene élni, és ha másképp élnénk, akkor menet közben rájönnénk arra, hogy ez jobb is. Pontosan így van. De hogyha elkezdünk beszélgetni róla, szerintem nagyon hamar kiderül az, hogy jobb lenne. És hogy igazából, hogyha, hogyha ezt felismerik, akkor sokkal kiderül a valóság uh, horizontjára. Én ma nem akarom bölcsebb lenni a kelleténnél. Ez egy olyan dolog, hogyha azt mondom, hogy másként, akkor ebben meghagyom annak a lehetőségét, hogy aki kipróbálja, élje meg, és utána mondja meg nekem, hogy ő mit élt meg. Persze egy meglehetősen hosszabb periódus után, hiszen ez nem egy vagy két hét eredménye. Tehát az, hogy ő eleve lássa be, hogy ez jobb, azt nem várom el tőle. És itt tulajdonképpen meg is kell, hogy álljak, mert ennél többet nem tudok mondani. Az, hogy most elkezdjem sorolni azokat a példákat, amelyet akár a tegnapi napról, október 11-e van, tehát aki ezt a jövő héten nézi, az csak tudjon róla, hogy tizedikei példákat lehetne sorolni. azok ezok mind annak az ellenkezőjéről szólnak, mint amit te itt megálmodsz, úgyhogy lehet, hogy oda még érdemes visszatérni, ahol abba adjuk, de beszéljünk egy másik ágáról ugyanennek, a polgári hagyományokkal rendelkező messzenatúráról, amelyet tönkretett az elmúlt 50 év, plusz az ország mérete, plusz a gazdasági lehetőségeink. Ott bőrzékle vannak ajánlva, melyben egyebek között, hogy egymásra találjanak művészek és um, támogatók, ami kicsit ilyen piacosított, vagy nem is kicsit piacosított módja annak, amit én sokkal inkább individuálisan képzelek el, de nézzük akkor az alapítványi, nézzük akkor a meccelatúrai támogatást, amely el kapcsolatban mire jött rá, és mit tapasztalt az Egyensúlyi Tézet konkrétan te. Azt tapasztaltuk, hogy itt két Ugye itt arról beszélünk, bocsánat, csak hogy kontextust adjunk a hallgatóknak, hogy minden állami kultúra, kultúra finanszírozási rendszer az alapvetően arra épül, hogy valamilyen arány kialakul az állami támogatások és a magántőke támogatások Ebben Te, van ideális arány? Nincs, nincs ebben az országoknak a hagyományai, társadalmi szerkezetek, kulturális tradíciói és mindenféle összevegyül, de itt van egy fontos dolog, tehát mondjuk az angol száz országokat szokták példaként felhozni, ahol a magántőkének nagyobb a szerepe, mint az államnak, de nincsen olyan ország a világon, ahol az államnak nem lenne meghatározó szerepe, és ezt nagyon fontos mondani, tehát hogyha magántőket bemolásáról beszélünk, soha nem arról beszélünk, hogy az állam vonuljon ki a kultúra támogatásából, mert a kultúra az csak bizonyos határok között tud piaci alapon működni, különösen egy kisméretű piacon, mint amilyen a magyar. Tehát nem arról beszélünk, hogy az állam kevesebbet kölcsön a kultúrára, hanem két dologról beszélünk. Egyrészt jobban kölcsön és tudja azt, hogy mire költése annak milyen eredménye van. Másrészt, hogyha vannak egyébként kihasználatlan pluszforrások, források bevonására alkalmas lehetőségek, akkor ezt próbáljuk meg kihasználni, és itt jön képbe ez a bizonyos magánmetszenatúra kérdéskör, amiben Magyarországnak van egy nagyon jelentős lemaradása történelmi okokból kifolyólag a 20. században, amely rétegek ezt a munkát végezték, nagypolgárság, arisztokrácia, egyházak, azok, vagy elpusztultak, vagy visszaszorította az állam, vagy kiűzték őket az országból. Viszont mi azt állítjuk, és ezt nagyon-nagyon sok a terepen végzett interjúzásnak az eredményeképpen látjuk, hogy egyébként lenne olyan réteg már a rendszerváltás óta, amely képes lenne érdemi kulturális mecenatúrát végezni. Sőt, vannak is erre nagyon jó példák. A probléma az kettős. Az egyik az, hogy nincsenek olyan intézményi és kulturális minták, csatornák, amelyeken keresztül a potenciális mecénások, akik támogatnak a kultúrát, tudnának válogatni azok között a kulturális termékek, alkotók közül, akiket támogathatnának a másik oldalon. A, az alkotói szférában is nagyon hiányos az a tudás, amely arra lenne alkalmas, hogy egy jól működő mecénási programot tudjanak létrehozni, hogy láthatóvá tudják, euh, tudjanak válni a potenciális támogatóknak a személyről. Sokszor még azt a segítséget sem tudják igénybe venni, ami egyébként létezik, tehát hogy művészet menedzserek segítségével megcsináljanak egy hollapot, készítsenek egy portfóliót, megkeressék azokat, akiket esetleg rá lehetne venni arra, hogy támogassák őket, és így tovább, és így tovább, és mi azt gondoljuk, hogy az államnak itt nagyon nagy szerepe lehetne pusztán abban, hogy teremt olyan láthatóságot és olyan találkozási fórumokat, ahol a magántőke és a művészet az egymásra tud találni, és ez azért nagyon fontos, mert mi azzal szembesültünk, hogy vannak olyan cégek, vannak olyan vállalkozók, vannak olyan magánszemélyek, amelyek vagy Ilyen, uh, ilyen, uh, ilyen céges, társadalmi felelősségvállalási projektek keretében, vagy személyes ambíciótól fűtve, igenis jelentős mértékű pénzt tudnának költeni kultúrában. És vannak is olyan társulatok, bocsánat, ez is fontos, hogy ma is működnek olyan társulatok, amelyek jól működő mecénási programokat tudnak működtetni, csak ez nagyon gyakran azon múlik, hogy éppen olyan szerencséjük volt, hogy egy agilis szakember tudtak felvenni, aki ezt megszervezte volna. Mi ennek szeretnénk egy ilyen feltörgetett motort adni. Két kérdés mindenféleképpen van, az első az fontosabb, mint a második. Azt ne tudja elmondani Filippo úr, hogy ennek a hiányát hogyan szenvedi meg a kultúra? Mindannak, amiről beszélünk. Illetve nem a hiányát, hanem az, hogy így működik. Most nem arról Úgyhogy... beszélek, hogy panaszkodnak a benne lévők, mert arra ha? most szaharok. Azt kérdezem, hogy milyen művek nem születnek meg, milyen művek születnek meg, de nem úgy, erről az oldalról. Milyen produkciók nem születnek meg, milyen társulatok nem tudnak fennmaradni, milyen művészeknek kell kilépniük a művészeti világból, hogy valamilyen piaci álláshoz jussanak, és meg tudjanak élni. Ezt így ezt a kérdést. Így. A... Ö, Ugye ez az, amit nem tudunk, ez egy kontrafaktuális gondolkodás, nem ismerik azokat a műveket, amiket nem, amik nem jöhettek létre. Én pont most fejeztem be este, a bocsánat, hogy egy ilyen kitérőt teszek Ajde. egy könyvet, ami, ami vágvernek az életéről szólt, aki egészen a 60-as évekig, 50-as évek végig, 60-as évek elejéig szó szerint menekült és bújkált, külföldre menekült az adó, adósok elől, mert annyira nem volt pénze, annyira nyomorult volt, és úgy írta meg, a, szerintem a kultúra, világtörténetének legnagyobb műveit, a Nibelung tetralógiát, a Lowengrint, a Tenházat és nagyon sok minden, hogy esélyesen volt arra, hogy ezt valahol be fogják mutatni, egészen addig, amíg rá nem talált egy olyan meccsírásra, második Vajos Bajor királyra, aki azt gondolta, hogy ő szeretné a pénzét arra költeni, hogy a kultúrát gazdagítsa egy ilyen művészen keresztül, és innentől kezdve. Ezt meg lesz szüntetni, András? Igen. Teljesen váratlan lelkesedést tudtam támasztani második Rajos megszonatúrájával. Tehát csak azt akarom mondani, hogy egy olyan szerzőről beszélünk, aki, aki a világtörténelnek az egyik ragyogó csillaga, és nem mutatták volna be az operáit, amiket ezekben az években írt akkor, hogyha nem talált volna rá így a magántőkére. Mit tudtunk volna róla, hogyha ők nem találkoznak második Lajossal, és Wagnernek a hagyatéka az valamilyen levéltárban rohadna a mai napig, és nem láthattuk volna azt, amihez új színházat kellett építeni ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni. És mi, bocsánat, visszatérek a jelenhez, azzal találkozunk, hogy nagyon... Pontos munkát végző, nem csak előadó művészeti, de mondjuk művészet, pedagógiai társulatok nem képesek kifejteni a szerintem áldásos tevékenységüket, hogy nem tudják külföldön megmutatni például azt, amit ők Magyarországon már létrehoztak, egészen egyszerűen azért, mert művészekről beszélünk, akiknek nincs olyan, nincsenek olyan üzleti kompetenciáik és olyan gyakorlati menedzseri kompetenciáik, hogy bevonjanak sok milliós plusz forrásokat, ehelyett arra kényszerülnek, hogy egy iszonyatosan rosszul működő, elaprózott szubjektív, átláthatatlan alapon működő kultúrafinanszírozási rendszerben néhány tízezer, néhány százezer forintos támogatásokért próbálnak kirincselni, és állandó frusztrációtól szenvednek, hogy nincsenek jó összekötetéseik, hogy megint nem a produkciónak a tényleges eredményei alapján ítélik oda a támogatásokat, és itt tovább, és itt tovább. Hát mondanám azt, hogy ezt gombolják újra, de ezt jelen pillanatban elképzelhetetlenek találom. A megbeszélgetésünk képest tegnap adták át a néprajzi Múzeum állandó kiállítását, amelyet egyebek között Orbán Viktor miniszterelnök adott át, mint a Liget Project nagy támogatója, és ezek az orgánumok, amelyek megemlékeznek most a megnyitóról, Teszem hozzá, nyilvánvaló, hogy az Orbán beszédről könnyebb beszélni vagy írni, mint egyébként a kiállításról, amely hatalmas. Mégis, hogyha ezeket átfutod, annak függvényében is, hogy maga az orgánum hova tartozik, művészeti portál, politikai napilap, politikai hollap, melyik oldalhoz tartozik, gyakorlatilag szinte 7-3 vagy 8-2 arányban nem csak, hogy nagyobb mértékben beszél a, a miniszterelnöki beszédről, mint a kiállításról, de nem lehet azt sem elvitatni, hogy magáról a kiállításról is már bizonyos szempontból a miniszterelnöki beszéd árnyékában annak hangulati hatásaitól magát nem megfosztván beszél, és ez csak egy ötödik leképeződése annak, amiről te beszéltél, ami fontosabb, de én most ennek egy új elégképeződéséről beszéltem, aminek közvetlen tanúja voltam, és aztán néztem vissza, hogy ki mit ír róla, miközben rám is vármai beszélgetés a Néprajzi Múzeum főigazgatójával. Oké, okay. szerintem ez a rengeteg frusztráció, ami talán megnyilvánul abban, amiről beszélsz, és ez kormányokon átévelő egyébként a magyar történelemre ez pontosan annak az eredménye, hogy a kultúráról nem tudunk, nem vagyunk képesek úgy beszélni, mint egy közös ügyről, egy közös ágazatról, amely közös érdekeket szolgál, és egyébként a közös élvezetünkre szolgál. Szerintem ezt lehet csinálni a végtelenségig. Csak vannak olyan példák, és én ezeket a példákat követendőnek tartom, amelyek felszabadítják a kultúrát. Oké, okay, Gábor, akkor légy azt majd mutasd meg azt az írás, de akár alatt. be is vonhatsz engem, mint alkotóelemet, hogy hogyan fogod, ugye van egy nyálelszívó az ember szájában akkor, amikor elmegy a fogászhoz annak érdekében, hogy a nyálképződés ne zavarja a fogász a tevékenységében eh, arra Iszonyatosan kíváncsi vagyok, hogy azt a fosztóképzős tevékenységet, amelyben egyébként lehetővé teszed, hogy az általad vagy általatok felvázolt modell jobban működjön, vagy egyáltalán meg tudja jelenni, nem is, hogy jobban működjön, az hogy fogod megvalósítani. Arra olyan kíváncsi vagyok, arra már csak a közvetlen környezetem életére vagyok nagyobb kíváncsisággal. Te most egyszerre várod a fogtechnikustól, fog hogy legyen fogorvos, legyen mondó és legyen reklámszakember. Én a saját munkámat végzem el, ami csak annyi, hogyha valaki egyszer ezt a nyárászívást elvégzi, akkor tudja azt, hogy utána hova tömjön és milyen anyagot használjon és milyen eszközöket használjon. Ez egy állandó félreértés kérdése. Tehát én nem, Gábor, hát vannak olyan pillanatok, napok, ahol nem érzem azt a mérföldnyi távolságot, a valóság és az általat vagy általatok leírt kapcsán, mint itt. De lehet hogy betéved. Ez, ez szerintem tényleg a kultúrának a saját adottságaiból adódik. Lehet. Érzelmileg erősebben kötődsz hozzá. Le le lehet. Ami jó, ami egyébként nagyon jó, de ez, de ez erőforrás is lehet, mert akkor hevesen lehet kellett választópolgárként, vagy a politikára ható üzleti körökként azt, hogy, hogy, hogy ébredjünk fel. Drukkolok neked. Vagy magunk. Magu magunknak. Igen. Szia. Köszönjük. Szia. Szia. Filippov Gábort nem látták, viszont hallották, egyensúly intézet kutatási igazgató, és most kapcsolom. Navracsi Tibor, iszonyatosan bonyolult miniszter. Bármint ugye a hát nagyon bonyolult a neve. Őt fogom kapcsolni. Igen? The... Okay. Ja? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Um... Szeretnék konstruktív beszélgetést folytatni önnel, Navracsi Tibor Veszprémi polgár. És ha bár rengeteg dologról beszélgethetnénk, valószínűleg nagyon sok ki fog maradni. Én az iporüzési adóval kapcsolatos fejezetet nyitom ki, miközben Valószínűleg a Blikket és egyéb újságok olvasóinak érdeklődését Magyar Péter ágyékkal jobban érdekelni, valamint az ezzel kapcsolatos kormányoldali megnyilvánulások. De szerintem ő ezt értékeli bennem. Abszolút értékem, főleg szóval az utóbbi témában teljesen tájékozatlan vagyok. Jó, hát majd utól érik. <gül> Jó. Nem úgy, mint ez a floridai hurikán, mert olyan ereje nem lesz meg olyan jelentőséges. <gül> de utól fogja érni. Um, Valójában az, amiről beszélünk, az egy szemléletmódnak a következménye nevezetesen az öné, vagy az ön csapatáé, amely a regionális felzárkóztatást fontosnak tartja, lemaradott települések, lemaradott térségek felzárkóztatását a jobban fejlett térségekhez, vagy ez szól a pénzelosztás módjáról, beleértve a pénzszegénységről, vagy szól az egészről, vagy valami egészen másról szól? Nem, szerintem erről, erről, erről mind a kettőről szól. Az iparüzési adó, a helyi iparüzési adó egy olyan helyi adó, amely ugyanakkor egy térségi vagy, vagy, vagy országos környezet nélkül nem megérthető. Tehát egy-egy nagyváros, ami kiemelkedő iparűzési adóval rendelkezik, mondjuk vagy Győr, vagy Debrecen, vagy Székesfehérvárt, vagy most Szegedet éppen. Egyrészt azért rendelkezik nagyon nagy iparűzési adóbevétellel, mert maga a város jó helyen fekszik, vonzó, jó a polgármestere, jó a városvezetés. Másrészt azért, mert a környéken lévő munkavállalók bejárnak a városba, az adott gyárba dolgozni, képzettek, szorgalmasak, fegyelmezettek. Harmadrészt pedig nem utolsó sorban azért, mert maga az ország vonza a, akár külföldi, akár belföldi befektetéseket, olyan körülményeket teremt az adott városban, amely lehetővé teszi, hogy ott megtelepüljenek nagy gyárak, és ezek a nagy gyárak aztán az adott településnek iparüzési adót fizessenek. Tehát ebből a szempontból az iparüzési adóban benne van minden a pénzelosztással kapcsolatban, okay. az országos, a a, helyi, de megteremtettük az alapot. Igen. Iparüzési adó, Navracsics úr, elnézést, a diák ritkán szokott kérdezni, mióta van? Iparüzési adó van, amióta önkormányzati rendszer van. Uh, a helyi adó. Az, amiről mi most beszélünk, vagy aminek kapcsán mi most beszélünk erről, az valójában azzal van összefüggésben, hogy az időváltozása szükségessé tette azt egyebek között, amiatt, amiről ön beszélt, hogy hozzányúljanak ehhez az intézményhez? Az időváltozásán, ha azt értjük... De hogy... amit ön elmondott, bejárnak az agglomeráció, é. másféleképpen működik, hát másféleképpen egy... működnek a nagyvárosok vonzereje, másféleképpen é. nagyobb mértékben fejlődnek a városok, mint a környezetük. Ezeket mind, amiket ön permanensen mond, függetlet, hogy a van, vagy otthon. Igen, ugye az, az elmúlt 34 év belső vándorlási, folyamatainak az egyik legmarkánsabb jelensége. Van egy, van egy keletről-nyugatra vándorlás az országon belül, munkaerő keletről-nyugatra vándorlása. Másrészt pedig van egy, ami nagyon erős, a városokból, a, a városok Körüllévő településekre való kiáramlás. Ez ugye egyértelmű Budapest esetében, amely jelentős népességet veszített ma a Budapest, és az agglomeráció egy hárommilliós lakosságú térség, amelyből körülbelül 1,6-1,7 Budapest, és mondjuk 1,4-1,3. Világos, jön akkor a harmadik kérdés. A kérdés az hogy valójában az a koncepció, ami az ön fejében, vagy az ön csapata megfogalmazódott, az ma 2024 októberétől, tehát nem októberében, hanem októberétől alapvetően az iparűzési adóhoz való hozzájárulás révén valósítható meg? Hiszen itt nagyon sok mindenről van szó, adópolitikáról, uniós pénzekről, az egész pénzügyi rendszerről. Most ezen belül mégis az iparűzési adónak egy másfajta felosztása került szóba. Miért? Nem az egész iparűzési adónak ez egy nem, nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem az egészét, de jó, annak jó, egy részének. Tehát, hogy hallgatók számára. Így, ez így van, erről e... még szintén lesz szó, csak azt kérdezem, Na hogy jó, most ez, a, ez, a, ez a legnagyobb csap? Ö, nem ez a legnagyobb csap. Éppen azért, mert nem ez a legnagyobb csap, azért ezzel szeretnénk kipróbálni azt, hogy valóban az önkormányzati rendszer alkalmas-e arra, hogy ne felülről irányított fejlesztésekkel próbáljuk ha nem, meg, hanem ők maguk alkossák ugye ez Ugye ezek a járási csapatok, vagy járási tímek? A járási fejlesztési fórumok, ahol a polgármesterek ott vannak, és ők készítenek projektterveket. Miért pont a járás? Hát ez egy jó kérdés, azért pont a járás, mert most ez az, ami rendelkezésünkre áll. Igazából távlatosan én a város környékeket szeretném, ez Magyarországon... Ami, körül... nem, ami nem fedi le a járást... Hanem egy másfajta egység? Mindig le, nem. nem mindig fedi le. Tehát Igen. mondjuk, mondjuk egy, egy győr esetében, vagy egy debrecen esetében nagyobb, mint a uh -huh. debreceni járás uh -huh. vagy győri járás. És el is lépnénk ebben az ügyben ebben az irányba, abból a szempontból, hogy adott esetben több járás is beadhat projekteket, és ebben az esetben az ő forrásaik összeadódnak. Tehát mondjuk egy debrecen, amelynek a kisugárzása a Debreceni járáson kívül még két-három járásra kiterjed, nyugodtan megszervezheti azt a regionális együttműködésről, mondjuk a Debreceni hajdúszoboszlói, hajdúböszörményi járás együttesen ad be fejlesztési projektet, és akkor a három járás összesített, fejlesztési okay. alhoz, rendben tehát. van, akkor építkezünk itt most rövid ideig úgy, ahogy az önlogikája kívánta, mert ugye pontatlannak tűnt, amit én mondtam, holott az egy későbbi pillanatban szeretett volna megjelenni. Nevezetesen, hogy az iparüzési adónak milyen szegmensére tartana igényt a kormányzat 2025. január 1 -től. Az iparüzési adónak a 2025-ös növekményére. Tehát a, a, a mai, a 2024-es szint a 100%-ban az önkormányzatokat illeti a települési önkormányzatokat, Igen. tehát azt az önkormányzatot, ahol az adott cégnek a székhelye cég uh -huh. van, és ahol fizeti az adót. Ez 24-25-re valamennyire fog emelkedni uh -huh. termelésem, és a termelésem és a többi. Ez mi most most szeretem, ennek a mértéke? Ez a, a pénzügyminisztérium becslése szerint körülbelül 65 milliárd forint ez az összeg, országos szinten, ami bekerülne a területfejlesztési alapba, és minden járás akkora összegre pályázhatna, amelyik ez a 2025-ös növekménye, ha ez 250 millió forint fölött van, ha 250 millió forint alatt van, akkor kiegészítjük 250 millió forintra. Tehát ez a 65 milliárdos keret, ez lehetővé teszi, hogy egyébként a 174 járásból 135 járás, tehát a járásoknak kb. 3-4 része, amely 250 millió forint alatti iparüzési adó növekménnyel rendelkezik majd a pénzügyminisztérium prognózisa szerint jövőre, több pénzt kapjon valójában fejlesztésre, mint amennyit az iparüzési adó révén. Okay. Igen. És van még, bocsánat, van még 6 megyes járás ahol pedig ez 500 millió forint ez a keret. Ez azt jelenti, hogy Zalaegerszeg, Kaposvár, Békés, Békéscsaba, Eger és Salgótarján nem, ter nem tud most 2025-ben 500 millió forintos növekményt kitermelni, de a költségvetéstől megkapja a támogatásként ezt az 500 milliós pályát. Igen, számoljunk azzal, hogy én ebben ugye meglehetősen hosszan foglalkoztam, és akik bennünket néznek, hallgatnak, azok lehető nagy érdeklődést mutatnak, de a számok tengerében elvesznek. Ön mondott egy szót, amit megragadnék. Azt mondta, azt mondta hogy 2005-ben ez egy próba magának a prób, tehát mit jelent az, hogy próba? Ez azt jelenti, hogy azért nem a legnagyobb összeggel kezdtük, mert mi is kíváncsiak vagyunk, hogy az önkormányzatok összefogva, járási szinten képesek-e olyan projektjavaslatokra, amelyek valóban az adott fejlesztését szolgálják. Ugye két Erre a próbára mennyi idő szánnak? Hát 25-ös Tehát maga a 25, Én? és ön azt gondolja, hogy ennyi idő elegendő? Hát meglátjuk, 25-26 is lehet. Tehát Most ez... ehhez képest, ugye, ennyire már nem értek hozzá, de ugyanakkor a szaksajtó arról ír, hogy az iparüzési adó növekedését Varga Mihály 115-120 milliárd forintora a tagsálta, a 65-tel szemben, amit ön mondott, ezek mondjuk elég jelentős eltérések, de ezt ön jobban átlátja, mint én, fogalmam de sincs, hogy a különbség miből adódik abból adódik, hogy Varga Mihály a szolidaritási hozzájárulást is hozzászámította. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, ez van. a beszélgetésünk szempontjából még, vagy abban Itt. még meg fog jelenni. Ugye arról is olvastam, hogy ugye jól tudom, hogy ez még törvényjavaslat formájában nem jelent meg, vagy ez már létezik? Nem, nincs. Ez a költségvetés megalapozó törvénye között fog majd bekerülni. Éppen azért tartottam a sajtótájékoztatót, hogy meginduljon róla a vita, hogy a ne csak, ne azt mondják, hát például az önkormányzatok, ami zajlik is, hogy ne azt mondják az önkormányzatok, hogy az utolsó pillanatot tudtuk meg, október hányadikán, hetedikén tartottam a sajtótájékoztatót, vagy nem tudom hányadikán. Igen. Ez azért három hónap vitát lehetővé tesz, még a törvény... Amiben a törvény ön, ön is személyesen részt vesz? magam, most, most is rész már, hogy <gül> én, én azért egy, egy élet, tényezőnek nem gondolom magam, de ám legyen. Nem, azt nem, kérdezem nem. öntől, hogy ugye azt is olvasom, hogy uh, uh, ugye kétharmados döntést kell tudniuk hozni, ám az, hogy mivelhoz kapcsolatban hoznak kétharmados döntést, és akkor a legegyszerűbb változatot választom, az étlapot. Az itallapot a járások állítják össze, vagy a kormányzat? A, a terveink szerint, ősszel, minden év őszén a kormány megjelöli azokat a területeket, amelyeket előnyben részesít a projektek során. Tehát mondjuk közlekedési infrastruktúra vagy kommunális infrastruktúra felújítása, és akkor erre lehet projektet... Itt it, it, it tekintettel van arra, hogy a régióknak egyébként van ilyenfajta különbözősége, és az egyikben erre van nagyobb szükség, a másikban arra van nagyobb szükség, De vagy egységes itt és ár, étellap lesz. Igen, nem biztos, hogy van, de nem zárnám ki annak a lehetőségét. Egyelőre most úgy tűnik az első körös beszélgetéseim alapján, hogy nincs különbség, mindenki alapvető infrastruktúrát szeretne okay. vagy javítani, vagy felszolni. Rendben van. Tehát, az a pénz, én, ami rendelkezésre én, áll, az egy érdemi pénz? Hát 65 milliárd forint, érdemi pénz. A 130, mint említettem, 135 járás esetében ez 250 millió forintot jelent. Ez nyilván hatom repülőterek építésére nem elég, de 250 millió forint azért arra, hogy az alsórendű utakat mondjuk azokat javítsák, vagy az ivóvíz, vagy a szennyvízvezetékeken javításokat végezzenek, erre elég lehet. Indulásnak jó lehet. Van-e ennek a projektnek összekapcsolódása, összefüggése uniós pénzek elmaradásával? Nincs. Amennyiben Magyarország minden területen maximálisan megkapná azokat a pénzeket, amelyekkel kapcsolatban az uniótól számolhat, ez az ötlet, ez a terv akkor is megvalósulna? Abszolút, ez részben más. Ugye például a közlekedési infrastruktúra tekintetében az Európai Unió nagyon-nagyon szűk szempontokban okay. támogatja. Igen, tehát Akkor nézzük azt, kitől jön a pénz, honnan lesz elbéve. A pénz a, az önkormányzatok, tehát a, a, a cégektől jön, mert a cégek Igen. fizetik az iparüzési Igen. adót az önkormányzatoknak. Igen, Az önkormányzatoknak az iparüzési adó növekményéből jön létre a területfejlesztési alapon belül egy 65 milliárd forintos. De ez pályázat. városokra, vagy minden településre vonatkozik? Ez minden járásra vonatkozik. 65 milliárd. Tehát erre a járások pályázat. Vegyük a szülővárosomat, Veszprémet. Veszprémen keletkezik X mennyiségű iparüzési adó. Ezt ő befizeti, de befizeti a Veszprémi járásba tartozó többi település is, amennyiben iparüzési adó növekményük van. Mondjuk Herend, Márkó, ezek is befizetik az itkal adó növekményüket, és ebből jön létre a Veszprém járást illető pályázati keret növekmény, ami, ha jól emlékszem, a PM beszélsei szerint ez kb. 700 millió forint körül van. Tehát a Veszprémi járásnak lesz egy 700 millió forint körüli járási pályázati kerete. Ekkor a... A járás székhely polgármester vezetésével, aki jelen esetben Veszprém polgármestere, összeül a regionális fejlesztési fórum, amely a járás polgármestereiből áll, és ők kétharmados többséggel Igen. hoznak egy döntést arról, hogy milyen listát, összeállítanak egy projektlistát, hogy ők mit szeretnének megoldani, első helyen, második helyen, harmadik helyen, és, többi, és többi. Ezt fölküldik a minisztériumba, ide a közigazdasági és terülőfejlesztési minisztériumba, mi konzultálunk értelemszerűen a polgármesterekkel, megnézzük a országos prioritásokat, és ez alapján mi is készítünk egy prioritás rangsort, és így kialakul a projektlista, hogy melyek valósulnak meg, és melyek indulhatnak el, melyik férnek be a pénzügyi keretbe. Igen. Ez egyébként Cserpalkovics Andrásnak egy korábbi elképzelésének az átvitele vagy ez sokak ötlete volt korábban, és most megvalósul? Sokak ötlete volt. Ki volt az első, hogy András volt-e az első, vagy nem, azt én nem tudom megmondani, de ő az egyik legmarkánsabb képviselője volt ennek. Általában megyei jogú városok nagyon erősen képviselték ezt, ezt az elképzelést, vagy nagyjából ezt az elképzelést, és én abban bízom, hogy őket szövetségesként is tudhatjuk. Igen, ugyanakkor, mint az olvasható, Debrecen városának polgármestere, Balasagyarmat városának polgármestere elég határozottan tiltakozik a mostani elképzeléssel szemben. Igen, hát a balasagyarmati nem, módosításokat javasol, és további szempontokat javasol. Beszéltem vele, ő, ő nem ellenzi, sőt, ő kifejezetten jónak tartja az egészet, neki inkább vannak még félelmei az eljárással kapcsolatban, például attól fél, hogy ne állhasson elő olyan helyzet, hogy soklubb disznodjőz alapon egy járás, falvai összefognak a járásszék székhely ellen, és a többi, és a többi. De, de ezek szerintem kezelhetők, meg ezek, mert meglátjuk, hogy tényleg így lesznek, vagy nem. Debrecen, Debrecen egy érdekellemkét áll fölni, nagyon csodálkozom rajta, mert kedden voltam Debrecenben. Igen, ez kiderült. És beszéltem, is, beszéltem is a polgármesterrel. elmagyaráztam neki, akkor úgy tűnt, hogy ő azt mondja, hogy jó, ez így a részéről rendben van. Most ő azt mondja, az a mondat, amit mondott, hogy inkább akkor ne legyen pénz, mint hogy nem ő dönthet róla. Ez drámai, jól hangzó, de üres mondat, mert ők fognak dönteni róla. Tehát deveszeni járás sajátossága... Ott talán két település van összesen. Az ország egyetlen olyan járása, ami gyakorlatilag csak Debrecenből áll, mellett ott van most ezek után a debreceni polgármester amiatt van kétségbeesve, hogy járási szintű fejlesztésekre kapnak pénzt, ez nem egészen értem. Ez Igen, de itt, itt jön az a pillanat, hogy az a kérdés, hogy hogyan viszonyul ez az egész szerkezet, ez a struktúra a szolidaritási hozzájáruláshoz, amit sokan szolidaritási adónak mondanak, <tos> ott ez hozzájárulás, és a kettő hogyan egészíti ki egymást, illetőleg hogyan zárják ki egymást, illetőleg miért gondolják egyesek azt, hogy valójában a szolidaritási hozzájárulás kritikája az, amit ön vagy önök megvalósítanak, hiszen a szolidaritási hozzájárulás önkormányzatok által egy befizetésének a célképzete, hogy mindaz miért valósul meg, az szinte... Kristály tisztán azonos azzal, mint ami a 2025-ös növekménynek a felhasználásával kapcsolatos. Vagy Igen. valamit rosszul látok? Nem, tökéletesen látja. Egy fontos különbséggel, hogy én abban bízom, hogy ez a versenyképes járása program, ez nyomon követhető lesz, hogy az a pénz a 2025-ben... Ah, növekmény... Hát, ez a különbség... Hát az a helyzet, hogy én a szolidaritási hozzájárulás rendszerét örököltem. Nekem első. Igen, de ez egy kö... na, látja, ez de egy nagyon a... fontos dolog, mert ugye most elfogják öntől várni, hogyha ön átláthatóvá teszi a verseny, hogyan van pontosan? Igen. De mi a, a verseny. a verseny? Versenyképes járások, Igen, a tehát abban? hogyha ez átlátható, akkor legyen átlátható az is, hogy a szolidaritási hozzájárulástak az elköltése hogyan történik. amit ez a célom. Ez a célom. Ez a célom Mm -hmm. Csak ugye a szolidaritási hozzájárulás. Pénzügyminiszter is a... lesz? A, nem, az nem célom. A, az kikerüli a, a közigazgatási és területfejlesztési minisztériumot. Tehát most a szolidaritási hozzájárulás az egy pénzügyi így, minisztérium így, így, így, így. Mi pedig azt és nem tudjuk mi sem, hogy a területfejlesztési céloknak mennyiben megfelelően hasznosulnak a szolidaritási célok. De akkor ezek szerint, amit én kérdeztem, az az ön elképzeléseiben nagyon is jelen van. Igen, igen. Elnézést. A kettő egyesül? Hát én ezt nagyon szeretném, hogyha táblatosan egyesülnénk. Tehát, hogy innen indulnánk el, és hogyha az önkormányzatok, leszámítva Debrecen, mert mindenhonnan máshonnan együttműködést tapasztalok, <coughs> bocsánat, ha az önkormányzatok együttműködnek, jól tudunk együttműködni, akkor én azt tudom felmutatni a kormánynak, hogy íme itt a példa, a szolidaritási hozzárulást is így kell átalakítani. Ha nem, akkor nem. Informálj. Hát az így jobb, jobb lenne, ha igen. Igen, de azért dolgozom én is, de hát időként időnként idő, az ember nem sikerülnek. Á, igen, igen. De ez tipikusan az, hogy ami összenő az össze, vagy ami összetartozik az összenő, mert ez összetartoznak, tehát aki ezt fölveti, az egy teljesen jogos dolgot vet föl. Így van, igen. Egy informális beszélgetést folytattam a fűváros vezetésével, amelyel nekem korábban kapcsolatom volt, és úgy tűnik, hogy a jövő héttől folytatódni fog az együttműködés, már ami a beszélgetéseket illeti. A kérdés pedig az, hogy ez a fővárosra is vonatkozik-e, mert ugye a fűváros vezetése, itt most meg nem jelölt személy, ő az egészből azt olvasta ki, hogy ez Budapestre nem vonatkozik. Nem csak kiolvasta, de tudja is, mert előzetesen tájékoztattam. Tehát ő ott volt az Önkormányzatok Nemzeti Egyesztető Tanácsának ülésén, ahol ismertettem az egész koncepciót, ez minden önkormányzati szövetség ismeri ezt a koncepciót, ez nem váratlanul érte őket, én ezt elmondtam, és nagyon nagy köszönettel tartozom, hogy mindenki egyébként a, egészen a sajtótájékoztatóig ezt nem hozta, Saját a nyilvánosságra. Ez ugyanaz a, a, a, ugyanaz a menet volt, mint ami a közjegyzőkkel volt kapcsolatos, de azt nem sikerült ugyanilyen. <gül> hát azzal a különbségről, hogy a közjegyzők közül valaki, aki ezt mondta, hogy konkrétan hazudott, mert nem hangzott el. Itt pedig csak azt kértem mindenkitől, hogy egyelőre még kezeljék bizalmasan Mok, a tájékoztatást. van. Budapestre mi nem vonatkozik? Azért, mert Budapest az Európai Unió átlagos fejlettségének 120%-a fölött van. 158%-on áll most és egész egyszerűen annyira, tehát rendben van, én is úgy lennék egyébként, hogy Budapest is megérdemli a támogatást, de, de Budapestnek jelen pillanatban ilyen értelmű támogatásra nincsen Én szükség. ezt értem, de Budapestől elvesz Hát ilyen értelemben elvesz, igen, átcsoportosít a Budapesten kívüli járásokra. De ez Jó, vonatkozik de ezek szint Budapestre is vonatkozik az. Hogy a szolidaritási hozzájáruláson kívül az iparüzési adó növekményének 2025-ös részét elvonja? Így van. Mert ezzel nem Ez volt tisztában. De ezzel ilyen mértékben akkor azt kell, hogy mondjam, vagy én értettem valamit félre, vagy. Jó, ezt itt most nem variálom, de akkor az a dolog a lényeg, hogy maga a konstrukt. Tehát akkor itt az van, hogy el, elvenni elvesz, de kapni nem fog. Budapest nem. A Budapest környéki járások kapnak. Én ezt értem, de az elvétel az Budapestről is vonatkozik, tehát Budapest nem csak a szolidaritási hozzájárulást fizeti, hanem azt is, tehát ugyan, egyszerűen fogalmazzak, Budapest e tekintetben nem különbözik Debrecentől. Budapest e tekintetben különbözik Debrecentől, mert Debrecen, mint Debrecen járás pályázhat. Oké, okay, akkor, akkor e tekintetben rosszul mondom, de ami az elvételt illeti, tehát Kapni, nem kap de elvenni a, a, szolidaritási, a szolidaritási hozzájárláson felül is elvesznek tőle majd. Budapesten, Budapesten több mint kétszerese értem, értem. az egyfőrenső nemzeti jövedelem. De, de nem ez azért fontos, mert tudom, hogy mindenki fel fog háborodni Budapesten. De én azt kérem, hogy azt értsék meg, hogy amíg az ország harmad részén az Európai Uniós átlag 49-50 százalékos fejlettsége van, addig Budapesten 158 százalék. Tehát valahogy ezt ki kell egyenlítenünk, hogy Budapest semmilyen gesztust nem tett a kiegyenlítés érdekében. Ezt a Budapest környéki települések is meg Én, ezt, én ezt értem, csak most azt mondom, tehát, hogy, hogy a Budapest is két tényezővel számolhat, a szolidaritási hozzájárulással és ezzel. Igen. Jó. Csak, hogy világos vagyunk. Igen. Mert ahogy tapasztaltam, ez e tekintetben nem volt világos. Nézte a strászburgi közvetítést? Nem láttam, mert éppen akkor gazdasági kabinetülésen ültem, úgyhogy nem láttam. A, olvastam a, az írásos percről perce közvetítést utólag nekünk, mondjam, de... Az kevésbé... Az kevésbé igen, a... az, igen, ezért nem, nem vagyok parti képes, mert nem, nem tudom pontosan. Mert azt hiszem, a vizualitása, ha jól sejtem, ennek a vizualitása fontosabb volt, mint a verbalitása, nem? Is, is. is, mm -hmm. is. Azt kérdezem öntől, ha nem látta akkor Erasmus. Ugye az Erasmusban uh, voltak fejlemények, amivel kapcsolatban ön meg is nyilvánult, és muszáj herkulesként ábrázolta önmagát. Azt kérdezem öntől, hogy valójában ez bizonyos szempontból tényleg süketek párbeszéde, vagy vannak olyan információ áramlások, amelyekkel ön nincs tisztában mondván, hogy ugye tavaly óta mi történt, illetve hogy mennyire tekinthető meglepetésnek az, hogy a kormányzat benyújtotta ezt a törvényjavaslatot, amely egyébként már törvényjavaslati formában van szemben a versenyképes járások projekttel. Én, mint tárgyalófél, október végén, tavaly október végén találkoztam utoljára a tárgyalópartnereimmel, még egy egyre elhalványuló és elbizonytalanodó kommunikáció volt körülbelül februárig, de ez már nem hivatalos szinten, és azóta gyakorlatilag csak halogatás. Tehát az utolsó, az utolsó kérésünk az volt körülbelül február körül a bizottság felé, hogy legalább írásban uh, erősítsék meg, hogy az, amit elküldtünk, az nagyjából benyújtható a parlamentnek törvényjavaslatként. Erre mondták, hogy majd a jövő héten megkapjuk a választ, ez mindig jövő hét volt. És aztán Igen, csak közben ránéztem az úrámra, és rájöttem arra, hogy az volt a kérés, hogy 8-kor legyen vége. Egy, egy dolgot áruljon el, hogy az, amiről a leghosszabban és részletesebben beszéltünk, és talán tárgyszerűen és talán részletesebben, mint bárki más, az törvényjavaslati formában, amit ön is említett, Igen. mikor fog megjelenni? Szerintem október, október második fel november közepéig kell talán menni a parlament, de szerintem lehet, hogy november lesz inkább. Kelemes hétvégét? Viszont kívánom, köszönöm Viszont szépen. Hallása. Viszont hallásra. Viszont Tiborral beszélgettem, vagy ő beszélgetett velem, és most támogatott tartalom, arra kérem András, hogy ezt képben is tüntessük fel, hangban már elhangzott, és kapcsolom kemecsilajost. Lajost. Haló! tiszteletem! Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr. Milyen éjszakája volt? Nyugodt, köszönöm szépen! És önnek... Nekem kevésbé nyugodt, de azt gondolja hogy ahogy haladok előre, akkor képes vagyok nagyobb mértékben figyelni arra, akivel beszélgetek, mint magam. Hihetetlen dolgokra vagyok képes. De sokat dolgozunk. Az ember, rajta az ember csodákra képes. Igen. Ne, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Megjelent egy dolgozata a. Az egyensúly intézetnek, amely a kultúra finanszírozással kapcsolatos, ami azról, arról szól, hogy Magyarország viszonylag sok pénzt költ európai, Összehasonlítva a tásban a kultúra finanszírozására a kultúrában szereplő tényezők, művészek, kulturális intézmények mégis panaszkodnak, hogy ennek mi lehet az oka, és az elosztás rendszerét vázolja föl nagyon racionálisan és okosan. Ma reggel ez később már nem lesz mérvadó, hiszen a streaming révén a jövő héten ez már nem feltétlen reggel időpontot jelent. Én azt kérdeztem tőle, hogy és mit csinál azzal az ideológikummal, függetlenül attól, is, szerintem olyan szó, hogy ideológikum nincs, tehát ideológiával, amely egyébként a kultúra finanszírozásában jelen van, amire nagyon okosan azt mondta Filippov Gábor, hogy hát ezeket a tényezőket, vagy ezt a tényezőt más álom megvalósításánál is, figyelmen kívül szokták hagyni, mondván, hogy így tud igazán hatni az elképzelésük, és a kultúra annyiban más, hogy az ember a kulturális szférát látja legszubjektívebben, és ezért tűnik szinte lehetetlennek, hogy abban az ideológia ne jelenjen ilyen mértékben meg, mint ahogy megjelenik, de a jövő zenéje. Ha elolvassa az első cikkeket, amelyek megjelentek a tegnapi átadóról, azok mind engem igazolnak vissza, különböző módon nyilvánulnak a kiállításhoz, de alapvetően arról a részről számolnak be, ami a miniszterelnök személyével és az általa elmondottakkal kapcsolatos, vagy az ön, vagy az ön és a kormány, a miniszteri biztos úr Bál Lászlónak a szövegét elemzik a miniszterelnökhöz, és ennek árnyékában marad a kiállítás, amelynek a jelentőségét az is adja, ahogy elmondta, hogy Azért itt meglehetősen hosszú idő után, több mint száz év után a Néprajzi Múzeumnak ez az ötödik állandó kiállítása, tehát olyan nagyon gyakran nem változnak, és ez a kiállítás is nagy valószínűséggel, ha bár a részleteiben változik, azért hosszú távon ez lesz. Az... Hogy magát a kultúra finanszírozás, magát a kultúra fenntartását milyen mértékben határozza meg az aktuális ideológia, vagy az aktuális kultúrpolitika jelentsen az bármit is. Azzal ez a kiállítás mennyire számol, immáron többé-kevésbé megfeledkezve a tegnapi napról, bár erről meglehetősen hosszan beszéltem. Nehéz lett volna nem beszélni, hiszen én is ott voltam. Igen, hát nézze ha. Minőséget szeretnénk létrehozni, bármilyen területen arra forrásokat kell fordítanunk. Emberi, humán erőforrást is, bőségesen, és anyagi forrásokat is. A humán erőforrás részét ő is szóba hozta, hogy hát ez egy közel 9 évig tartó, valóban komoly munkaeredménye. Nagyon sok munkatársam rengeteget dolgozva, nagyon okos munkát végezve, rengeteg leleményt, innovációt, alkalmazva végezte. El. Tehát a befektetésnek ez a része is, ha lehet mondani, arányos a méretéhez, vagy a jellegéhez a kiállításnak. És hát igen, hát ez ennyibe kerül. Tehát, hogyha ha megnézzük a, azokat a múzeumokat, amikre, mikor külföldre megyünk, nem sajnáljuk a pénzt, és megveszik egyet és bemegyünk, és megnézzünk ott egy állandó kiállítást, akkor jó esetben tapasztaljuk azt az élményt, amit itt most tapasztalunk. Tehát ez most szomorú, hogy én nekem kell mondanom, de biztosan lesz, aki majd le is írja. Ez, ez a kiáltás, ez most világszínvonalat képvisel. Mind a megvalósítás minőségét, illetve tartalmát, koncepcióját, a kiállított tárgyak jellegét is figyelembe véve. Úgyhogy igen, a kultúrafinanszírozás egy sok szempontból izgalmas kérdés, és az is igaz, hogy az első reakciók a sajtóban, amit nekem a kollégák mutattak este, én higgyel, hogy én nem böngézgettem sem a reggel ezeket se éjjel. Megfettem azok azok valóban nagyon kedves, köszönöm. Azok valóban a, hogy mondjam, a politikum részt, vagy, a, vagy az aktuál politikához is köthető üzeneteket elemezték, és sokkal kevesben a De hát ez nem baj, hát ez valóban ön fogalmazta meg tökéletesen. Azért az állni fog ez a kérdés. bőven lesz idő arra, hogy szakmai reflexiók legyenek. Mi magunk is teremtünk erre alkalmakat, szakmai napokat fogunk szervezni, meghívunk társ és rokon intézményeket, a szakmai közegeket. Tegnap például a Tudományos Akadémia, Első osztályának elnöke, ahová Néprajzi tudomány is tartozik, már egyeztettek a következő akadémiai osztályülés és kihelyezett ülés lesz, és itt lesz a Néprajzi Múzeumban. Tehát, hogy nem véletlenül. Tehát azért ez egy szaktudományi teljesítményként is messze menően értékelt projekt. De mi is szervezünk jövőre, ezt az ülést nem én kezdeményeztem. Mi is szervezünk, ennek viszont kezdeményezője vagyunk, egy nagy nemzetközi konferenciát az állandó kijelentés apropóján, meghívva ugyanúgy, mint az épületátadást követően tettük a világból a komoly meghatározó múzeumok vezetőit, munkatársait és az állandó kiállítás járjuk körbe, hogy valóban ilyen típusú megmutatkozási lehetőséget hogyan értelmeznek ma Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában, sőt Afrikában is. Úgyhogy ez egy hosszú diskurzus első lépéseinek a nagyon eleje, ahol most tartunk, és hát igen, van miről beszélni. Szerintem. Van miről beszélni. Azt kérdezem öntől, miközben ugye Szarva Zsuzsanna révén azért meglehetősen részletes bevezetés nyertünk, és nyertem a kiállítás megvalósulásába, illetve a koncepciójába. De immáról látva is, bár meg kell, hogy mondjam, hogy aki azt mondja, hogy ide vissza kell menni, az teljesen igazat mond, mert azért ennek az ösztartalma, egy bejárás alatt legalábbis számomra befogadhatatlan. Tehát, de nem azért, mert, mert sok, tehát nagy, nagyon sok, és az ember elfárad. Elfárad a szeme, elfárad a feje, a lába a legkevésbé, de megtelik élménnyel. Különös tekintettel arra, hogyha egyébként egy-egy tárló előtt meg is áll, el is olvassa, meg is nézi azt, ami ott van, akkor végképpen. Hát, ha van ennek le... neve? Tehát ha ennek lehetne neve, ahogy egyébként volt a többinek, talán nincs is neve, mert ez az állandó kiállítás, de mégis ha lenne, akkor mi lenne a neve? Az, amit adtunk neki, a gyűjteményi kiállítás. Nem akartunk egy hangzatos címet, nem akartunk jól hangzó címet. Nem magában ö, sincsen magán... egyébként semmilyen egyéb cím? Nincs. Nincsen. Nincsen. Tudom, hogy ezzel magunknak nehezítettük a dolgunkat, mind marketing, mind kommunikáció szempontból, de ez a hiteles üzenet hogy ez a kiállítás ez a tárlat a néprajzi múzeum gyűjteményi állandó kiállítása annyira ránk épül, annyira a információs folyamatait képezi le, annyira az elmúlt 150 évben azokat a, a csomópontokat járják körbe a kiválasztott, ez a nyolc ez a egység, ami ugye a tematikus koncepció al alapját képezi, hogy ez az egyedüli valóban hiteles kép. Lehet most már, ütlete... hogy bejártam, azért azt kell, hogy mondjam, hogy vízumot nem kell váltani, tehát hogy az ember mikor lép át egyikből a másikba, azt nem is feltétlenül érzékeli. De ez így szerintem így jó, mert hogy kényben sincsenek így korszakhatárok. sőt. Csak mondom, hogy de még mielőtt valaki azt feltételezné, hogy van egy ajtó, és be ke, mögötte kezdődik a kettes, egy ajtó, és utána a hármas, az csalódni fog, vagy éppen örülni fog, de minden esetre nincsenek ö, határok. Nincsenek viszont ösvények vannak. Még pedig eléggé szabadon bejárható esvényt. Hiszen, hiszen még pontosan még for... nem is lineáris a térszervezés. hogy Zsártól meg is kérdeztem, hogy. Elnézést a hasonlattért, de most már elég régóta beszélgettünk. Én az IKEA-ban mindig eltévedek, és akkor is eltévedek, amikor egyébként követem a nyilakat. Tehát én gyakorlatilag azért nem szeretek elmenni az IKEA-ba, mert nem tudok belőle kijönni. És előbb-utóbb nyomasztani kezd. Ugyanez a Néprajzi Múzeum állandó kiállításával egyáltalán nincsen meg, de azt kérdeztem, hogy van-e kötelező haladási irány, amire azt a választ kaptam, hogy nincs. Ebből adódóan azonban nem csak, hogy ezt a nyolc tematikus részt az ember nem feltétlenül úgy járja be, mint ahogy egyébként ezt elkészítették, hanem hogy egyébként az az összbenyomás, amit egy látogatás folyamán kap, az egyáltalán nem biztos, hogy azonos azzal, mint amit a kiállítás szervezői el akartak jutani, miközben az is könnyen lehetséges, hogy a kiállítás szervezői pontosan erre gondolták és azt mondták, mint amit egyébként én esztétikából tanultam, hogy ugyan háború és béke egy van, de ahány ember annyi olvasott. Ez pontosan így van, leleplezett minket, szerkesztő úr. Tényleg ezzel a, ezzel a hátsó gondolattal, ami szerveztük magát a teret, a koncepciót így gondoltuk végig, ez egy demokratikus kiállítás. Nem csak azért, mert közösségi alkotásként jött létre, nem egy ember narratíváját, nem egy főigazgató vagy más szereplő, egy kurátor gondolatvilágát képezi, de abszolút közösségi alkotásként gondolhatunk rá. Egyáltalán van egy narratívája? Nincsen. Elengedtük Igen. a nagy narratívákat, nincsen és nem is kell, és én szerintem ettől lesz mindenki számára a saját olvasatában a leginkább értelmezhető, szerethető, és ettől lesz Igen, feltevődik az a kérdés, ami egyszerre egy immáron a dologhoz némileg értő, de alapvetően nem értő ember kérdése, hogy mi alapján születtek meg a tárlók. Mert én például mindjárt azt tapasztaltam, de lehet, hogy ez teljesen lényegtelen, hogy miközben az ember a Magyar Néprajzi Múzeumban van, a, a közben az állandó kiállítása nem a magyar néprajzról, hanem a világról szól. Pontosítanom kell, az ember nem a Magyar Néprajzi Múzeumban van, hanem a Néprajzi Múzeumban van. Nem véletlenül, é? a mi nevünk nem, a nem Magyar Néprajz. Igen, igen. Igen. Ebben válaszoltam is így erre a dologra, hogy ö, nekünk ez így szerves. Ez az egész gyűjtemény, amikor elindult, nem akarom hosszan fejtegetni, mert nagyon izgalmas, az első 20 évben nem volt benne magyar tárgy. Tehát, hogy ez ennyire... M Melyik nem első húsz évben? Az alapítás 1872-től 92-ig alig-alig bukant fölben. <gül> Tehát nem, erről, nem ez de, volt a gyűjtemény lényege. Hát, hogy az, a kiindulás a nemzetközi példák alapján és az eredeti cél alapján, ahol a fejlesztése, ez a nemzetközi tapasztalatok, párhuzamok, hát ugye Szántusz így ütött az első japán tárgyakat, hogy hazahozni, megmutatni, hogy milyen kifinomult kézművesipari jellemzi a távolkeretet. És által ösztönözzük a hazai házipart, és lássuk azt, hogy mi az, amit termelhető és eladható. És ennek egy abszolút, mint egy alkalmazott tudományi hátteret adva a népre, a e, technológiával. Nagyon át. fontos, amit mond, mert ugye aki ezt a kiállítást megnézi, az azzal is szembesül, hogy amit ő néprajzról gondol, az közel sem biztos, hogy azonos azzal, mint amit a kiállító szervezői gondolnak a néprajzról. Igen, Annyira sokrétű. És önhitten úgy gondolnak erre a Néprázi Múzeum munkatársai köztük én is, hogy lehet, hogy a mi képünk a reálisabb. Hiszen ott élünk ebben a gyűjteményben, amit az előttünk a múzeumban dolgozó tudós generációknak köszönhetően fölépítettek. Mi is gyarapítjuk, mai napig is. És ez, ahogy formálódott, alakult ez az anyag, önmagát értelmező lényé vált szinte. És a múzeum galaxis részünk, az pontosan ezt az önmagát értelmezni Képes, és ebben a kurátorok szerepét mégis megvilágítani szándékozó koncepcióra épül. Az az egy rész önmagában elegendő ahhoz, hogy ne csak egy néprajzi múzeumi látogatást, hanem onnantól kezdve, ha ezt valaki értő szemmel megnézi, bármilyen múzeumhoz, bármilyen gyűjteményhez való viszonyt meg tud változtatni. Mert olyan alapfogalmakat tisztáz, mint a kiválasztás, a gyűjtés, a kurátor szerepe, a tárgyak élete az intézményben. Szóval én az, erre akár úgy is gondolhatnánk, és remélem nem elijesztően hangzik, hogy mintha egy egyetemi tankönyvet, vagy egy kurzust ott leképeztünk volna, úgy, hogy közben szerethető, izgalmas, érdekes és látványos. Szóval ebben ez tartott ennyi ideig. Hát beleérte, hogy amiről ön beszél, az egyaránt vonatkozik 1500 éves tárgyakra, vagy tudom is én, igen. Ö, a 8. Két, századból igen. egészen a, a 70-es évekbeli divatrajzokig. Hát, ö, sőt, a két évvel ezelőtt elkészült direkt az állandó meg úgymond mondva csinált, ugye ez egy régebbi kifejezés, amikor elmondja a kurátor, a kutató, hogy mi az az a régi típusú tárgy, amit már nem használnak, én ismerem, még rajzol, meg tudják-e csinálni, ez az úgynevezett mondva csinált, ez is egy fogalom itt, amely a is kibomlik. Tavaly előtt még mi így rendeltünk tárgyat, és ez is bekerült. Tehát, hogy Abszolút, hát kortárs, ez a kiállítás nem csak a történetiséget fogja meg a hanem jelzi a kortási jelzság iránti igényt. Ott vannak a budapesti gördeszkások, ott vannak a, a, a magángyűjtők, ott van egyáltalán a kortás képzőművészet. Hát, hogyha az adatszoborot felidézi, ami a gyarapodását mutatja a gyűjteménynek, amit kortárs művészek alkottak, a mi általunk megkapott adatokat, ez egy ilyen infografika a térben, de elég látványosan. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok irányból kaphatja egy látogató azt az üzenetet, hogy nem egy avittas poros dolog a néprajz, hanem velünk együtt él és formálódik. Hát az, hogy nem avittas, az arra ez a kiállítás, az mindenféleképpen élő száfolat, mert erre sok mindent lehet mondani, de az, hogy avittas, azt, azt nem. Azt egyáltalán nem. Um, Hány oldalról közelíthető meg ez a kiállítás? Hány bejárata van? Mert egynél. Gondolati síkon, gondolati síkon, vagy a fizikai térben? Fizik, most a fizikai térben. Uh -huh. fizikai térben egy, egy hivatalos főbejárata van, igen, és ott pomlik szét a tér, és van egy külön kiárat, tehát nem visszafordítjuk, és ugye nem egy lineáris teremsor, mint régen Oké, volt. akkor be, belép az ember. Akar-e a, akar -e a Néprajzi Múzeum bárkit instruálni a tekintetben, hogy merre induljon a jobbra, balra, előre? Nem. A belépés az első egység, ahol tisztázódik, hogy mi ez a sztori, hogy a tárgyak története, hogyan, mit jelent, ugye ez az első rész címe, Onnantól kezdve már választási helyzet van. És elindulhat a terep felé, átvágva a dzsungelen, vagy átvághat, egyenesen elindulhat a nagy kiállítások, a történeti formálódó, a gyűjteményt alakító nagy utak, ugye a az első nagy úttól kezdve a millennium időszakáig. Tehát simán változtathat, és nyilván vissza is térhet, visszakanyarodhat. Ha átmegy a terepbe, ott is eldöntheti, hogy fölmegy az emeletre a beépített galéria szintre, ahol, ahol például a műanyagtárgyak ha már a kortársiaság is megjelennek, és a, mondjuk a zenei résznek is az egyik legerősebb része ott van, a hangzó és a hang a korai Vikár, Lajta, Kodály és Bartók és ennek módszertana is, vagy le marad a földszinten, és ott bolyong el, és ott ismerkezik, és aztán átér a Múzeum Galaxisba, ahol Hát ha van nál a törőköző, mint ahogy tudjuk ugye a galaxis utikalószból, hogy az mindig kell az embernél, hogy legyen, hiszen bármikor útra kell indulnia, akkor ott bátran felfedezheti a Múzeum galaxis kihívásait, amiről az imént is beszéltünk. És itt már iszacsatlakozhat, ha lineárisnak akarja érezni a teret, abba a térben, amit az előbb mondtam, a nagy kiállításokba. Onnan átvezeti őt egy szingapúri utca a, az esztétikai szempontból kiválasztott a néprajz, és, tehát az etnográfia és a művészet fantasztikus látványt kínáló tereiben. Ez az, ahol a maszkok vannak szerkesztő úr, meg a, a, az a csodálatosan installált dárda tárló például, ami ugye önmagában elrémisztő, és a, elgondolkodható az is, hogy a többnyire férfi gyűjtők a nemzetközi expedíciókon a gyűjteményüknek a 70 át mér emberi kioltására alkalmas fegyverek gyűjtésére fordították. Tehát, hogy persze, de nagyon látványos. Maradjunk itt, ugye van olyan tárgy is, ez még akkor, amikor csak egy teret lehetett bejárni, szóba került, de ez az irodalomban ma egy nagyon is jelenlévő tendencia vagy trend, hogy vissza a tárgyakkal oda, ahonnan származtak. E tekintetben Mit gondol a kiállításról, vagy mit gondol arról, amit ez a kiállítás megtesz, abból adódóan, hogy rendelkezik ezzel a gyűjteményel? Szerintem ez a kiállítás több, mint korrekt. Ez a kiállítás okosan viszonyul ehhez, és értelmezi a mi saját magyar, és Magyarországon működő néprajzi múzeumi helyzetünket. En voltunk egykori gyarmattartó birodalom, Nekünk forrásközösségeink vannak, ahonnan elszármaztak ezek a tárgyalak. Jelentős részben ma is tartjuk a kapcsolatot a forrásközösségekkel. Van olyan gyűjteménygyarapításunk a közelmúltból, ami azért kerültett hozzánk, és nem egy belga múzeumban, mert a forrásközösség azt mondta, hogy ide, Budapestre ideadja. És korábban is így volt? Tehát akár, akár Ön, nézd, a, ezelőtt. A gyűjtési szempontok persze módosultak. A gyűjtési módszertan is módosult. Vannak etikailag ma már nem elfogadott megoldások, nagy elődeink is. Na de akkor még nem volt egyszerűen ismert, nem, nem gondolták problémának. Tehát azért akkor még az antropológiába beleértették a fizikai antropológiát, és ma úgy gondolnánk erre, hogy sírablás, amit akkor a 19. század végén Szibériában megtett mondjuk Jankó János, azt most biztos nem tenné meg még Jankó János sem nyilván. De hát az az anyag nincs nálunk. Tehát az az anyag nem a, úgymond, nem a mi problémánk. És amivel viszont mi vagyunk jelen így a forrás közösségek felé, abban aktívak vagyunk. Tehát nem olyan rég a rohem gyűjtésből adtunk vissza ausztráliai anyagnak a digitális másolatát teljes egészében megkapták, és nagyon örültek. És nem kérik a fizikai valójában, egyébként azért nem kérik, mert látják, hogy itt jobb helyen van. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hol őrződik meg Hosszabb távon az a gyűjtemény. És hogyha úgy ítéli meg a forrásközösség, hogy itt van jobb helyen, és van ilyen egyébként közép-amerikai régészeti anyag is, amire úgy vitatotta a, a budapesti jelenléte, hogy akitől a magyar állam annak idején megvette, annak a tulajdonszerzését vitatják. Azt senki nem vitatja, hogy a magyar állam jogosan vette meg, és hitelesen de mégis fölmerül, hogy akitől vette, ott vannak bizonytalanságok, és az ekvádoriak azt mondták, amikor megismertettem velük a kerámia teret, ami ugye szintén állandó kiáltási elem, és talán most válik igazán helyzetbe hozva érthetővé ez a tárgymennyiség, ami az épületben hoz könnyedén ingyenesen is megismerhető, hogy hát maradjon itt, mert ők ha ezt visszakérik, visszakapják, elviszik, Ecuador berakják egy raktárba, és akkor az ekvádori kultúra nem kapja meg Ez ja, ezzel esélyt. együtt azért feltételezem, hogy nincsen minden tárgy egy blokk. Hát nincsen. Ez és ez baj. nem a jelenről szól, hanem ahogy ez annak idején működött. Hát igen, igen, de hát ezt fölvállaljuk és elmondjuk. Azt, hát, azt a nekem, hogy amit, például a illetít, de igen. lehet ez a maszk is, ugye ezt tekintetben feltételezésem szerint egy óriási darabszámból lettek kiválogatva azok, amelyek. Ez hogy képzeljen el az ember? Hát ez a kiválasztás, egyébként hogy az emberi élet a választásról szól, nagyon sok szempontból, a párválasztásról kezdve. Ebbe nem fog vitatkozni. Nem, nem, köszönöm. És ez hatványozatlan igaz a múzeumokra. Eleve már a bekerülés egy döntési helyzet, hogy ezt kiválasztottuk, hogy bekerüljön. Iszonyatos felelőssége van, mert onnan... Hozzáadné, vagy túl... nem is ismeri az hát Ez fizikailag lehetetlen, persze, hogy a önök ismerik az összes tárgyat. Arra, Tehát csak ez... az, hogy megnézik az összes tárgyat, azt még csak el tudom képzelni mondjuk az se egy rövid folyamat. De hogy vissza is emlékezzenek rá, hogy egymás mellé helyezzék őket, hogy ezek egyébként egymás mellett hogy mutatnának egy tárlóban, egy vitrinben, hát ahhoz egy számítógépnek kell lenni. Hát és ehhez használtuk például a számítógépet. Tehát ezek a tárlók úgy terveződtek, hogy? Hogy, először, hogy virtuálisan, tehát hogy online, tehát nem a fizikai térben pakolgattuk a tárgyakat, hanem minden digitalizálva lett, ugye a költözésnek is köszönhetően, rengeteg háttértudásunk lett a tárgyakról, kiderült, hogy vannak összetartozó tárgyegyüttesek, amiket az idő 100 év alatt szétsodort a sok költözés, mert most újra egyesíthettük őket, és így valóban a számítógép monitorán terveződött meg, minden egyes tárló. Utána jött programot egy... kell gyártani, hogy ez meg tudjon valósulni? Vagy van meg... ilyen tervező program, uh -huh. és ebben, ebben, ebben nagyon jó partnereink voltak a kivitelezők. Most és a teljes gyűjtemény digitalizálva van? A teljes gyűjtemény, igen. Ez mennyi idő? Hát, tíz év. Uh -huh. De már előzményei is voltak, de ugye nagyon intenzíven az utóbbi tíz év. Hát, mert enélkül nem megúszható. Hát igen. Igen. Én, ez, ez én, beszéltem erről, én beszéltem erről a szakmai megnyitón is, meg a délelőtti megnyitón is, hogy nekünk nagyon nagy könnyebbség lett az az iszonyatos leterheltséget hozó költözés, aminek köszönhetően mi tudjuk, hogy mink van. Ez mi tudjuk. nyilvánvaló. Ez mennyire költséges a digitalizáció? Hát ez költséges. Ebbe nem is az eszközkészlet a legdrágább. Ebbe az idő, és ezáltal a humán erőforrás és a szaktudás. Tehát, hogy ugye itt most arról beszéltünk, és az újságcikkek is azt, a, azt borzolgatták annak a felületét, hogy hú, de sok pénzbe került. Na de hogyha emellé oda tenni, úgymond járulékos költségként ezeknek az embereknek a kizetését, akik az elmúlt majdnem kilenc évben ezen dolgoztak, az is egy horribilis összeg lenne. És ezzel senki nem akart most még számolni, pedig így van a restaurálásnak az anyagköltségei. Tehát, hogy itt, ez egy nagyon, sokkal többbe kerül egy állandó kiállítás, mint ami a fizikai megépítés, megtervezés, látvány. A hát nélkül bozolni egy... akarnám a kedélyeket, de erről mi már korábban is beszéltünk. Mennyire kiváltságos helyzetben van a Néprajzi Múzeum, vagy a nagy múzeumaink hasonló helyzetben vannak? Szerintem a nagy múzeumaink közül van olyan, amelyik hasonló helyzetben van. Szerintem nagyon, és ettől is népszerű és sikeres lássuk a Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Petőfirodalmi Múzeum, nagyon izgalmas dolgokat, csinál kisebb múzeumok is, a lehetőségeiket messze meghaladó kreativitással oldanak meg kihívásokat. Tényes hogy A kultúzizációról beszéltek, tehát a digitális. Hát az előttünk van még, a, a, már úgy értem, a szféra előtt van, hogy tényleg ilyen. Ilyen eredményességgel gondoljon mindenki a saját gyűjteményére. Nem véletlenül merült fel tegnap is Demeter Szilárddal beszélgetve a megnyitó után, hogy jön, és, és, és az emberei is jönnek, mert a, a mind a nyilvántartó programunk példaértékű, mind a digitalizáltság színvonalai szintje. Tehát igen, de hát hogyha tudunk ebbe segíteni együtt... Egy a tárgyhalmazban, mint amivel önök rendelkeznek, az, hogy tudják, hogy hova kell nyúlni túl, az állandó kiállításon, az gondolom, hogy alapfeltétele a létezésnek. Igen, és nagyon-nagyon megnyugtató érzés. Tehát ez ad biztonságot. Ez az a védőháló alattunk, ami miatt meg lehet ugrani egy mortálét, fönt a, a kupolában. És neki lehet vágni egy ekkora projektnek, mint egy állandó kiállítás. Ez egy nagyon-nagyon kell bízni egymásban, nagyon kell bízni a munkatársak felkészültségében, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Ez tényleg, ez tényleg majdnem kilenc év munka. Tehát rengeteg munka. Um, nagyon meghitt a tér. Uh, ugye itt aztán tényleg uh, átjön, hogy ott vagyunk a föld alatt, itt nincs semmilyen természetes megvilágítás, uh, itt egy fénykavalkád van függetlenül attól, hogy maguk a fények fantasztikusan vannak kitalálva és működtetve. Azt mellettem haladó hölgyektől tanultam, mert ugye van olyan része, ahol különböző szövetmintákat lehet kiúzni, és azoknak a megvilágítása is speciális, de az, amihez az ember korábban hozzá volt szokva a természetes fény, az teljesen hiányzik. Hát ez egy koncepció, és ez a korszerű 21. században épült múzeumoknál már szinte elvárás. Ezt én élményel de újdonságélménnyel hadhat, mint azokra, akik nincsenek ezzel hozzászokva. Ez így van, ez így van, és, és meg kell tanulni élni ezzel, és, és élvezni igazából, mert valóban ezek az irányított, megkomponált fények, ezt nagyon komoly szakemberekkel együttműködve tudtuk. Mi elmondtuk az elvárást, hogy olvasható legyen, és milyen luxsal és és mennyi ideig lehet megvilágítani egy érzékenyebb textilt, vagy, vagy, egy tolko, vagy tollakat például, ugye dél-amerikai tollakat, ö, amik még, a, még ezekre a mesterséges fényre is nagyon érzékenyen tudnak reagálni, és akkor ezt a szakembereknek le kellett fordítani egy élvezhető fényviszonyokat biztosító installáció elemévé. Rengeteget dolgoztak ezen is. Uh, meg kell tudni érteni azt a koncepciót, illetve nem is a koncepciót, hanem az, hogy, hogy mit gondol a Néprajzról a kiállítás szervezője, miközben a látogatóban vagy van elképzelés, vagy nincs, de minden esetre a fókusz egyáltalán nem biztos, hogy úgy van beállítva, mint ahogy azt a kiállítás szervezője elképzelték. És ha azt mondaná valaki, hogy fia, le ez egy nagyhívű gondolat, de miről beszélsz, akkor ehhez két részletet tudnék mondani. Az egyik ugye az a zsidó esküvőről lévő pohár, ahol nem takarították el az üvegporat, és amely egy cserepek formájában van jelen, és úgy van jelen, mintha az ember azt gondolná, hogy szíves elnézést ez itt most miért nincsen, egy szemétlapáton is kidobva, miközben ott abszolút nem így van feltüntetve, és van egy másik, amit le is fotóztam, és folyolvasom, 1999-ben, hangsúlyozom, 1999-ben, az ugye az kerek 25 éve van innen, az ha egy ö, lányjal vagy fiúval találkozunk, az konkrétan egy fiatalember. 1999-ben, két egyházán, Faragó Zsigmond temetésén, a a múzeológus egy öt darabba törött porcelán szobrocskát szedett össze a közeli sír melletti hulladékhalomból. A ló egykor Faragó Ádám a környékszete híres lókupes sírját díszítette. A faragó család mind a hat gyermeke foglalkozott lovakkal, és környezetükben több alakban is jelen volt a ló, kép szobor falvédő formájában. A gyerekek egyike helyezhette el az akkor még egészben lévő szobrocskát az apa sírján. A család gyakorta kiált a sírhoz, rendszeresen díszítették, amikor valamilyen ok miatt a szoba eltört, darabjait a közeli szemétkupasra. Betették lást fialat. Tehát el is jutott oda, amiről én beszélek. Ugyanakkor jött a néprajzos, a töredezettség a műtáj végső, illetve mai tudásunk szerint végsőnek tűnő állapotát tükrözi. Restaurálása természetesen nem volna lehetetlen, de felmerül a kérdés, ha a táj újra újraéppelne, nem volna ilendő illendő visszavinni a két temetőbe a síra, ahova eredetleg szállták. Magyarul ebből a szövegből azért egyrészt mindenféleképpen hiányzik, nevezetesen, hogy az, aki eljuttatta ezt a Néprajzi Múzeumban, az fölszette az egészet a szemétkupacból. Ez így van, de hogyha ezt egy 2000 évvel ezelőtti település ásatásán találta volna, akkor bármelyik, a világ bármelyik húzza, bár a legnagyobb természetességgel csodálható egy, egy, én pontosan ezt akartam érzékeltetni, amiről most beszélt. Hát egy hullámhosszon vagyunk szerkesztőről. Nincs különbség a több ezer és a 25 nincs, év között? Nincs, nincsen emberi történetek vannak, és bár csak a 2000 évvel ezelőtti leletek körül ott lehetne az a gyűjtési környezet, amit ön itt most felolvasod, hogy személyhez tudjuk kötni, hogy családhoz tudjuk kötni. És azt tudtuk, mondja, hogy ez ugyanolyan történet lesz ezer év múlva, mint amiről most mondja ön az ezer évvel ezelőtt igen, biztos vagyok benne. Nézze számunkra, a történetek az izgalmasak. A, a mezopotámia kiáltásban is a sztorik az izgalmasak. A tárgyak persze lehetnek szépek, lehetnek értékesek, készülhetnek nemesfémből, de egy néprelazimúzuma például a legritkább esetben az anyagú, vagy a megmunkálás minősége, vagy az alkotó személye miatt vannak tárgyak, hanem a történetek miatt. És ezek a történetek rólunk szólnak, emberekről. A Kárpát-medencéből és a világ távoli pontjáról is nincsen ennél izgalmasabb dolog. Többet ér a tárgy történettel, mint történet nélkül? Sokkal többet. Amikor arról beszéltem, hogy ott vannak azok a gyönyörűen is talált dárdák és nyilvesszők és fegyverek, az, az a gyarapítási periódus 1900-as évek legeleje, amikor, hogy felzárkózzon, utoléri a világ látványos néprajzi múzaminak nemzetközi gyűjteményét, a budapesti intézmény is vásárolt műkereskedőktől, történet nélküli tárgyakat. Igen, mert azért is történet nélkül részén, mert nem találkozott velük részén, mert nem voltak már meg. Igen, de onnantól már lett történetük, onnantól már van egy múzeumi élete a tárgynak, és az is lehet izgalmas. A tárgyak történetét bemutató első résznél, ha felidézja, hogy belép jobbra ott a falon, egy hatalmas infografikon fogadja a látogatót, az vezeti be, az egy beavató Oké, okay, be van, de azért ah, akkor már itt a beszélgetésünk végén árulja el nekem, főigazgató úr, hogy történet és történet között van egy hierarchiai különbség, vagy értékbeli különbség a tekintetben, hogy az egyébként a hozzá közvetlenül tartozó szemétől, vagy immáron az utókortól származik, amely az eredeti történetet nem ismeri, ne ismeri hanem valahol a létezésének az x évében kapcsolódik be nekem és a kollégáimnak az a felfogása, hogy nincsen. Nincs. Ott van a majasz téli. Erre azt kell, hogy, szom, szom, hogy tényleg nagyon szerint. demokratikusan gondolkodnak. És ott van mellett az alumínium kukta, amelyik bármelyik önk nagymamájának a konyhájában van. Kivétesen nem ugyanról beszélünk. Azt kérdezem öntől, hogy a mai a sztérénél egyébként, ha meg lenne annak a létrejötte körülményeihez tartozó történet, akkor az egyenrangú lenne azzal, hogy igen. megvan a történet az követően, hogy ez a néprajzi múzeumba került? Igen, egyenrangú, igen így Ezért az az idővonal és az, annak az egész kialakítása ezt sugálja. Magyarul ön arról beszél, hogy ön egyébként, ha találkozik egy ismerősével, és megkérdezi, hogy az öltönye, ami önön van, eh, honnan való, akkor elmeséli az öltönye történetét, és ezáltal kvázi az öltönye is másodpercek alatt egy néprajzi tárgyá változik. Ha felidézi, hogy milyen nyakkendő volt rajta, amikor találkoztunk, más volt dél és délután, hogy mind a két nyakkendő az új állandókjátás egy-egy tárgyának egy motivumára terveződött. Ez a válasz. Tehát, hogy De igen, ugyanilyen válasz az is, hogy ez az érettségimre készült a szülejében. Pontosan. Pontosan. És amikor egy James Bond filmben a főhős utazik a vonaton, és a főhős nő ránéz, és azt mondja, hogy nagyon elavult öltönye van, de látom, hogy Oxfordban végzett, mert ott van a kitűződő, akkor ez, a, ez is egy válasz. Igen. Hát nyilván a ruhánk is árulkodik, és a történet pedig egészen messzire elvezethet. Amit olvastam, ott tekintetben nyugodjam meg, hogy mindegyik hihetett, mindenki hatása alatt van a, a kiállításnak, így úgy magyarázzák, ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki megtartja a feltételes módot, mert mindenkire ez a tárgyzuhatag, ami, ami ott jelen van, olyan hatást gyakorol, hogy azért nem tudta kivonni magát az alól. Tehát egyértelmű, tehát olyan, akire ez rosszul hatott volna, olyan nincsen. Az, hogy ez a feldolgozás, ez, az, ez, a, ez, a, ez a rövid idő alatt való feldolgozás hova vezet, beleértve a miketünk beszélgetését, de annak a jelentőségét nem kell eltúlozni de az, hogy valami fantasztikus dolog született, az mindenkiben felvetődött. Hát köszönöm, hát és egyébként őszintén nem látták. Én őszintén mondok valamit, ezt nem szokták elmondani, múzeum dolgozók. Én nem érzem fernek ilyenkor a mi helyzetünket, mert mi ugye nagyon hosszú ideje tudjuk, látjuk, csináltuk, ismerjük, nekünk ismerős. És kicsit belül kuncogva... Azt várjuk, hogy na, hogyan fognak reagálni, hogy fog reagálni szerkesztő, úr, hogy fognak reagálni a szakmabeliek, mi lesz az a reakció. És persze nekünk más. És akkor mi úgy tudunk beszélgetni, és ez mindig egy szerintem egy szakterülettel való beszélgetésnél, egy újságíróval kis óriási kívás, hogy nem benfenteskedhet, hanem rá kell, hogy csodálkozon őszintén, vagy elmondja, ami benne van, ahogy a szerkesztő, úr, hogy mi merült fel kérdésként. De akivel beszél, ha ő tényleg foglalkozott vele, ért hozzá az ő témája, akkor azt soha nem fér teljesen ez a beszélgetés. Én, én élvezem most, és minden kollégám élvezi a reakciókat. Nagyon vártuk, hogy mit fog reagálni, és most is várjuk a közönséget, és hívjuk őket, és kíváncsiak vagyunk rá. Látja, ennyire egymást, egymáshoz, az utolsó kérdés az lett volna, hogy hogyan hívják fel erre a figyelmet, mert az egyik írás egyebek közt egyéb úgy végződik, hogy most már csak az a kérdés, hogy a látogatók hol lesznek, vagy hol maradnak, vagy legyenek. Igen, tudatos döntés volt, hogy gyakorlatilag minimális volt a kommunikáció erről a Az ön műsorra egy kivételezett helyzetben lévő műsor volt, amikor a szarvas zsuzsával erről több körben tudtak érdemben beszélni. Ez talán igazat nekem, hogy ez a hosszú ideje. És kölcsönösen eredményes együttműködésnek volt köszönhető. De itt nem voltak még reklámok, itt nem voltunk kint a köztereken, itt most leszünk, tehát a közönséget most fogjuk hívni és megszólítani egy nagyon intenzív kampányal, illetve egy folyamatos fejlesztésével az üzeneteknek. Gratulálok! Köszönjük szépen! Viszonthallásra visszateletesset. Viszont Viszonthallásra szerkesztő. Kevin csillaj, nem látták, viszont hallották a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, támogatott tartalomban volt részük. Um, most ragadom meg az alkalmat ahhoz, hogy néhány technikai dologgal is uh, ellássam önöket. Um, szándékos, hogy a Kejfej Jancsi ebben a podcast formájában immáron nem jelentkezik minden nap, Függetlattól, attól, hogy a történések, amelyek szűkebb tágabb környezetemben vannak, ezek igényelnének uh, napi reflexiókat, de... A változásból adódóan, ami a podcast és az műsor között van, ez is indokolja, hogy az ember visszafogott legyen. Nagyobb előkészület kell időnként a szerkesztés is fölmerül, ami korábban nem volt jellemzője a Kejfejancsinak. Legyen egy türelemmel, mutassanak érdeklődést, e tekintetben nem lehet panaszkodni, ez alatt a rövid idő alatt elképesztő mennyiségű nézője volt, a egy fejjacsonynak legalábbis a korábbi periódushoz képes. Két kiemelt műsor összesen több mint 24 ezer nézőt vonzott, amely másfél hét leforgás alatt korábban még sosem fordult elő. Bár ott van a fejemben Nagy Ákos mondata, aki mint kortár zeneszerző azt mondta, hogy neki 100-150 néző, illetve hallgató is sok. Nagyon sok új feliratkozó van, a Facebookot is legyenek szívesek kövessék, és voltak, akik meghallgatták a szavamat, és a Patreon támogatással is éltek. Legyenek szívesek támogatni bennünket, annak érdekében, hogy felmaradjunk, vagy adott esetben innováljunk, hogy innováció is felüthesse a fejét, a kejfejjancsim belül embők elégedetlen. Elégedett se vagyok, azt sohasem leszek, de az nem csak a Kejfei kapcsolatos, az saját személyemmel és szűkebb, tágabb környezetemmel is összefüggésben van. Erről Andrással viszonylag sokat szoktunk beszélgetni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó jelentkezés, akkor biztan állítom, hogy a jövő héten, 14-ét követően ismét találkozunk. Elérhetőségem, az utcán meg bárhol, azon fölül dörö, kis pont, fialajanos a nevem tehát kukacgmail.com. Viszont látásra, viszont halasan!